Ви слухаєте другу частину детективного твору Ернеста Брами Проблема сигналу. Найтс Кросс». Приємного прослуховування. Дуже мило з боку Міс Хатчинс, що вона вбралася у напівскорботу Паркінсон. Зауважив карадос дорогою. Дбайливо, але без показухи. Так, сер, погодився Паркінсон, який давно вже не дивувався спостережливості свого господаря Римляне Паркінсон. Мали приказку. Золото не має запаху. Це іноді прикро. Які прикраси носила місс Хатчинс? Дуже мало, сер, Просту золоту брошку у вигляді веселого пташиного мотиву. Мабуть, горобця, сер. Єдиним іншим предметом був годинник із гладкою задньою кришкою з рушничного металу, підвішений на дужці з рушничного металу. Нічого яскравого чи дорогого, так? О, звісно, ні, сер. Цілком доречно для молодої особи її становище. Саме те, чого я й очікував. Він уповільнив крок. Ми проходимо повз рекламний щит. Чи не так? Так, сер. Ми зупинимось тут на мить. Прочитай мені текст на паркані перед ним. Цей з охо, сер. Так. Охо, сер. Карадос безшумно затремтів від сміху. Паркінсон мав значно більше гідності і дозволив собі лише поблажливо визнати безглуздість ситуації. Невдало, Паркінсоне, зауважив його хазяїн, коли нарешті зміг говорити. Спробуємо ще раз. Протягом трьох хвилин із скурпульозною сумлінністю з боку читача і з усім виглядом жвавого інтересу з боку слухача, були викладені подробиці аукціону з продажу зайвого лісу та будівельних матеріалів. "Цього досить", сказав Карадос, коли було досягнуто останньої деталі. Нас усе ще видно від дверей будинку номер 107. "Так, сер. Немає жодних ознак, що хтось іде до нас", звідти. "Ні, сер". Карадос знову задумливо попрямував далі. На голови роуд вони знову сіли в автомобіль, що чекав на них. Станція Ламберт Брідж пролунав наказ, який отримав водій. Зі станції автомобіль відпустили додому, а Паркінсону доручили взяти два квитки першого класу до Річмонда, куди можна було дістатися, зробивши пересадку на Стенфорд Роуд. Вечірня година пік ще не почалася, і коли прибув потяг, вони без проблем знайшли порожнє купе. Протягом цієї подорожі Паркінсон був зайнятий, описуючи побачення в різних точках між Ламберд Рідж і Найтс Кросс. На четвертій милі Карадос без перестанку і в великій кількості вимагав від очей та пам'яті свого надзвичайного слуги все нові і нові відомості. Потім його запитання припинилися. Вони проїхали повстоп-сигнал на схід від станції Найтс Наступного дня вони поверталися тим самим шляхом до Найтс Однак цього разу навколишні краєвиди не зацікавили Карадоса. «Ми збираємося подивитися кілька кімнат», – пояснив він. І незворушне «Так, сер!» було єдиним коментарем Паркінсона щодо незвичайної процедури. Вийшовши зі станції, вони різко звернули на дорогу, що пролягала паралельно колії. Нудну вулицю з добротними, але старими будинками, що почали занепадати. Подекуди в кутовому будинку можна було побачити латунну табличку з ім'ям професіонала. Але здебільшого вони були віддані під різноманітну оренду квартир другого сорту. Третій будинок після того, що за флагштоком, сказав Карадос. Паркінсон подзвонив у двері, які відчинила молода служниця. Вона відразу ж запевнила їх, що вона неохайна, оскільки було досить рано. А потім, повідомивши Карадосу, що міча б удома провела їх до меланхолійної маленької вітальні чекати на її появу. Я буду тут майже сліпим, Паркінсоне, зауважив Карадос, прогулюючись по кімнаті. Це полегшує пояснення. Дуже добре, сер. Відповів Паркінсон. П'ять хвилин по тому інтервал, що свідчив про те, що місьчаб також вважала, що ще досить рано. Карадос домовився про оренду кімнат для свого супроводжуючого і для себе на короткий час, поки він буде в Лондоні, відвідуючи офтальмолога. «Одна спальня моя має виходити на північ», – постановив він. «Це пов'язано зі світлом». Міс Чаб відповіла, що цілком розуміє. Дехто з гостей, додала вона, мав свої вимоги, інші – свої забаганки. Вона намагалася задовольнити всіх. Спальня, яку вона мала на увазі з самого початку, дійсно, виходила на північ. Вона б і не знала, якби не те, що останній гість дивним чином зробив те саме прохання. Страждав так само, як і я, приязно запитав Карадос. Міс Чап так не вважала. У його випадку вона розглядала це лише як забаганку. Він сказав, що не може спати на жодній іншій стороні. Їй довелося виїхати із своєї власної кімнати, щоб розмістити його. Але якщо ти тримаєш квартиру, ти повинен бути адаптивним. І містер Гуш, звичайно, був дуже ліберальним у своїх ідеях. Гуш? Індійський джентльмен? Я так розумію. Обережно запитав Карадос. Виявилося, що пан Гуш справді індієць. Місчаб зізналася, що спочатку її спантеличила ідея прийняти чорного чоловіка, яким, як вона зізналася, вважала його. Проте вона підкреслила, що пан Гуш виявився справжнім джентльменом. П'ять хвилин вічливого спілкування дали Карадосу певне уявлення про спосіб життя пана Гуша дати його приїзду та від'їзду, самотність та щоденні звички. «Це буде найкраща спальня», – сказала місьчаб. Це була кімната пристойного розміру на першому поверсі. Вікно виходило на дах прибудови, далі глибокий виріс залізничної колії. Навпроти стояла мертва стіна, про яку говорив містер Карлайл. Карадос окинув кімнату своїм вибагливим поглядом що іноді ставало настільки незручним для тих, хто його знав. «Я повинен щодня робити невелику вправу», – зауважив він, підходячи до вікна, проводячи рукою по дерев'яному каркасу. «Ви не будете проти, якщо я закріплю тут тренажер, міс Чап. Кілька маленьких гвинтиків. Міс Чап так не вважала. Потім вона була в цьому впевнена, і нарешті, Висміяла самодумку про те, що це може заважати, якщо ширини вистачає. розмірковував карадос, критично обмацуючи дерев'яний каркас. У вас випадково немає дерев'яної лінійки. Та звісно. вигукнула місчаб, швидко перебираючи шухляду, доки не дістала потрібний предмет. Коли ми розбирали цю кімнату після пана Гуша, саме ця лінійка залишилася серед речей які він вирішив не брати. «Це саме те, що вам потрібно, сер?» «Так, думаю, це саме те, що мені потрібно», відповів Карадос, приймаючи її. Це була звичайна нова біла дерев'яна лінійка. Таку можна купити в будь-якому дрібному канцтоварному магазині за пені. Він необережно виміряв ширину стійки, промацуючи цифри дотиком, а потім продовжив тонко проводити пальцем, «По краях лінійки». «Чотири і сім восьмих», – підсумував Карадос. «Сподіваюся, цього достатньо, сер». «Чудово, але я ще не дійшов до кінця моїх потреб, чаб, відповів Карадос. «Ні? Що ще може вам знадобитися, сер?» – запитала пані, відчуваючи задоволення від можливості догодити такому приємному джентельменові. Хоча я й бачу дуже мало, мені подобається мати світло, але не будь-яке. Газом не можу користуватися. Чи вдасться вам знайти для мене масляну лампу? Звісно, сер, Я дістану дуже гарну латунну лампу, яку я спеціально зберігала для пана Гуша. Він багато читав вечорами і віддавав перевагу лампі. Це дуже зручно. Я припускаю, що вона достатньо велика, щоб горіти цілий вечір. Так, справді. І він був дуже прискіпливий, щоб її завжди наповнювали. Кожен день. Лампа без масла не надто корисна. Усміхнувся Карадос, слідуючи за нею до іншої кімнати і неуважно засунувши лінійку в кишеню. Хоч би що думав Паркінсон про оренду другосортного житла на цій невідомій вулиці. Його відданість господареві схоже була настільки сильною, що переважала особисті почуття самоповажної людини. У всякому разі, коли вони наближалися до станції, він безпристрасно запитав: "Чи є якісь накази щодо запропонованого переїзду?" "Жодних, Паркінсоне», – відповів його господар. "Ми мусимо задовольнятися нашими нинішніми покоями. Вибачте, сер" Сказав Паркінсон із певною стриманістю. «Я розумію, що ви орендували кімнату на тиждень. Боюся, міща б теж матиме таке враження. Але непередбачені обставини завадять нам їх заняти. Містер Грейторіг повинен написати завтра листа, додавши чек із моїми вибаченнями, і додати пені за цю лінійку, яку, я здається, забрав із собою». Це принаймні щось за гроші. Паркінсону можна пробачити, що він не намагався зрозуміти хід подій. Ось ваш поїзд. Заходьте на станцію, сер, лише сказав він. Дамо йому піти, та зачекаємо іншого. Чи є сигнал на обох кінцях платформи? Так, сер, на дальньому кінці. Давай підемо до нього. Чи є якісь портери або службовці тут? Ні, сер, жодного. Візьми цю лінійку. Я хочу, щоб ти піднявся сходами. До речі, там є сходи до сигналу. Так, сер. Я хочу, щоб ти виміряв скло лампи. Не підіймайся вище, ніж потрібно, але якщо доведеться тягнутися, стеж, щоб не відмітити вимір нігтем. хоча це імпульс природній. Це вже було зроблено. Паркінсон обережно озирнувся навколо. На щастя, це був темний і малолюдний куточок, і всі інші рухалися до виходу на іншому кінці платформи. Їм пощастило, сигнал не був високим. Наскільки я можу оцінити по заокругленій поверхні? Скло має 4 та 7 восьмих дюйми в діаметрі, доповів Паркінсон. Дякую. 4 та 7 восьмих цілком достатньо, відповів Карадос повертаючи до кишені лінійку. Тепер ми поїдемо наступним потягом назад. Настала неділя, вечір, і разом із нею містер Карлайл прибув до вежі у призначений час. Він приніс із собою розум, готовий до будь-якого розвитку подій і гострий погляд. Час ішов, але непроникний Карадос жодним чином не натякнув на справу і поведінка Карлайла все більше схилялася до жартівливого співчуття, становищу господаря. Насправді, він мало що говорив, але чітка точність його голосу, коли шлях був відкритий для будь-якого значного зауваження, не залишала місця для слів. Лише після того, як вони закінчили вечерю і повернулися до бібліотеки, Карадос дав найменший натяк на те, що в повітрі було щось невизначене. Його перша ознака майбутніх подій – перемістити ключ із зовнішнього боку дверей на внутрішню. «Що ти робиш, Макса?» – запитав містер Карлайл, коли його цікавість подолала непряме ставлення. «Ти був дуже розважливий, Луїсе, відповів його друг. «Але Паркінсон має незабаром повернутися. І краще бути готовим. Ти випадково не носиш револьвер». «Не тоді, коли я приходжу до тебе на вечерю, Макса. Це ж зрозуміло», – відповів Карлайл з усією спритністю, на яку здатен. Карадос ласкаво усміхнувся спритній реакції свого гостя і доторкнувся до секретного механізму шухляди – антикварного бюро поруч. Маленький прихований відсік плавно відсунувся, відкриваючи пару матових синьо-чорних пістолетів. Сьогодні, у будь-якому випадку, це може бути розумним, відповів він, передаючи один Карлайлу, а інший кладучи до своєї кишені Наша людина може бути тут у будь яку хвилину, і ми не знаємо, в якому настрої вона прийде. Наша людина. вигукнув Карлайл, витягнувши шию від хвилювання. Максе, ти хочеш сказати, що змусив міда зізнатися? Ніхто не зізнався, і це не мід. Відповів Карадос. «Не Мід? Ти маєш на увазі, що Хатчинс?» Ні Мід, ні Хатчинс. Людина, яка втручалася в сигнал, бо Хатчинс був правий і зелений сигнал спрацював. Це молодий індус з Бенгалу. Його ім'я Дрішна, і він живе в Свонстеді. Містер Карлайл дивився на свого друга, розриваючись між чистим подивом і цілковитою недовірою. «Ти серйозно?» «Це маєш на увазі, Карадос?» – спитав він. «Моя фатальна репутація за гумор». Усміхнувся Карадос. «Якщо ж я помиляюся, Луісе, наступна година все покаже». «Але чому? Чому? Чому?», чому? «Така колосальна підлість і неймовірна зухвалість!» Містер Карлайл загубився серед невірогідних порівнянь і міг лише дивуватися. Головним чином, щоб врятувати себе від катастрофічної спекуляції. Відповів Карадос на питання. Якщо був ще якийсь мотив або принаймні стимул, як я підозрюю, без сумніву ми про нього дізнаємося. Все одно, Максе, я не думаю, що ти вчинив зі мною чесно. Запротестував Карлайл, подолавши свій перший подив і перейшовши до почуття образи. Ми тут, і я нічого? «Абсолютно нічого! Не знаю про всю цю справу!» «У нас з тобою свої уявлення про жарти, Луїса, Добродушно відповів Карадос. «Але, мабуть, ти правий, і, можливо, ще є час спокутувати провину!» Карадос коротко описав хід свого розслідування. «А тепер ти знаєш усе, що можна знати до приходу дріжни!» «Але чи він прийде? Він може бути обережним!» З сумнівом запитав Карлайл. Так, він буде обережним. Тоді він не прийде. Навпаки, Луїса, він прийде саме тому, що мій лист викличе у нього підозру. Він йде, інакше Паркінсон відразу зателефонував би мені, і нам довелося б вжити інших заходів. Що ти йому написав, Максе? Допитливо спитав Карлайл. Я написав, що хочу обговорити з ним індосківський напис і відправив свою машину, в надії, що він зможе мені посприяти. Але чи він цікавиться індосківськими написами? Не маю найменшого уявлення. Визнав Карадос, і містер Карлайл, зневірившись, підняв руки, коли звук коліс автомобіля ще тихо торкалися гравію на підїзній доріжці, змусив його підвестися. Боже мій, ти правий, Максе. Там всередині чоловік, вигукнув він, визираючи крізь штори. Містер Дрішна, сер, оголосив Паркінсон за хвилину. Візитер увійшов до кімнати з повільною самовпевненістю, яка могла бути справжньою або майже відчайдушною удаваністю. Це був молодий чоловік з легкою статурою, років 25, з чорним волоссям і очима, невеликими ретельно доглянутими вусами і темною оливковою шкірою. Його зовнішність була не неприємною. Але його вираз мав різкий і зарозумілий відтінок. В одязі він прагнув до бездоганної охайності. Містер Карадос запитав він. Карадос, що підвівся, злегка кивнув, не простягаючи руки. Цей джентльмен, містер Карлайл, відомий приватний детектив, промовив Карадос, вказуючи на свого друга. Індієць кинув дуже пильний погляд на детектива. Потім він сів. Ви писали мені листа, містер Карадос. Зауважив він англійською, яка майже не видавала чужоземного походження. Мушу сказати досить цікавого листа. Ви питали мене про стародавні надписи. Я нічого не знаю про старовину. Але оскільки ви надіслали листа, я подумав, що буде вічливіше прийти і пояснити це вам особисто. Саме це і було метою мого листа, відповів Карадос. Ви хотіли мене бачити. Спитав Дрішна, не витримуючи тиші, яку Карадос встановив після своєї репліки. «Коли ви залишили будинок міщаб, ви забули лінійку», – сказав Карадос. Одна лежала на письмовому столі біля нього, і він підняв її, говорячи це. «Я не розумію, про що ви говорите», – обережно сказав Дрішна. «Ви, мабуть, помиляєтесь». Лінійка була відмічена на 4,78 дюйма. Мірка скла сигнальної лампи зовні. Нещасний юнак не зміг стримати здивованого ривка. Його обличчя втратило здоровий тон. Потім, з раптовим поривом, він зробив крок вперед і вихопив об'єкт з рук Карадоса. «Якщо це моє, я маю на нього право!» Вигукнув він, зламавши лінійку навпіл і кинувши її в палаючий вогонь. «Це ніщо. «Вибачте, я не казав!» Ще ту, яку ви так імпульсивно позбулися, була ваша. Насправді, вона була моя. Ваша в іншому місці. Де б вона не була, ви не маєте на неї права, якщо вона моя. Задихався дрішна з наростаючим хвилюванням. Ви... Ви злодій, містер Карадос. Я не залишусь тут більше. Він підскочив і повернувся до дверей. Карлайл зробив крок вперед, але запобіжний захід був непотрібним. Зачекайте, містер дрішна. Втрутився Карадос найспокійнішим тоном Після такої довгої дороги буде шкода, якщо ви підете, так і не дізнавшись про мої розслідування на Шафтсбері Авеню. Дрішна знову сів. Як хочете, мене це не цікавить. Пробурмотів він. Я хотів придбати лампу певного зразка. Продовжив Карадос. Мені здалося, що найпростіше пояснення буде сказати що вона потрібна для автомобіля. Звичайно, я пішов на Лонг Ейкер. У першому ж магазині я сказав, хіба тут не замовляв недавно лампу мій знайомий індієць із зеленим склом майже 5 дюймів у діаметрі. Ні, там такої не було. Але могли зробити мені. У наступному магазині так само. У третьому, четвертому і так далі. Нарешті моє наполегливе прагнення було винагороджене. Я знайшов місце, де була зроблена лампа, і ціною замовлення іншої я отримав усі деталі, які хотів. Продавець мені повідомив, що для нього було новиною, що в деяких частинах Індії зелений колір є кольором небезпеки, і тому західні ліхтарі мають світитися зеленим. Інцидент справив на нього певне враження, і він зможе впізнати свого клієнта, який сплатив наперед і не вказав адресу. Чи вдалося? Мені зацікавити вас. Містер Дрішна. Чи вдалося? Відповів Дрішна ледачим позіханням. Чи виглядаю я зацікавленим? Ви повинні врахувати мою нещасну сліпоту, вибачився Карадос з глузливою іронією. Сліпота? вигукнув Дрішна, кинувши свою позу байдужості, ніби вражений словом. Ви справді сліпий і не бачите мене? На жаль, так. Визнав Карадос. Індієць витяг праву руку із кишені пальто і трагічним жестом кинув важкий револьвер на стіл між ними. Я тримав вас на прицілі весь цей час, містер Карадос. І якби я захотів піти, і ви або ваш друг підняли руку, щоб зупинити мене. Це було б ризиком для ваших життів. Сказав він із тріумфом, у якому відчувалася нотка смутку. Але який сенс сперечатися з долею? Все одно, від неї ніхто не втече. Місяць тому я навідався до своєї ворожки, аби дізнатися про перебіг певних подій. Тобі не варто боятися людського ока. Було повідомлення, дане мені. Потім вона додала, але коли сліпий, бачить невидиме. Примирися з ямою. І я подумав, що вона говорить про велике потойбіччя. Це рівнозначно вашої вини. Практично вигукнув містер Карлайл. Я підкоряюся вироку долі, відповів дрішна. І це відповідає вселенській іронії існування, що сліпа людина повинна бути інструментом. І я не уявляю, містер Карлайл, додав він злоумисно, що ви із своїми очима коли-небудь досягли б цього результату. Ви дуже холоднокровний, молодий негідник, сер. різко відповів Карлайл. Боже мій! Ви усвідомлюєте, що ви несете відповідальність за смерть десятків невинних чоловіків і жінок? Чи усвідомлюєте ви, містер Карлайл, що ви, ваш уряд, ваші солдати, щодня несете відповідальність за смерть тисяч невинних чоловіків і жінок у моїй країні, якщо б Англія була окупована німцями, які розміщували б армію і адміністрацію? зі своїми дружинами, родинами та всією дорогоцінною амуніцією на нещасній країні, доки нація не опинилася би на межі голоду, і призначення кожного нового чиновника означало б безжальний смертельний вирок тисячам людей, щоб виплатити його зарплату, то якби ви пішли до Берліну і зруйнували поїзд, вас би вітали як патріота. Те, що зробила Бодіцея і і Самон. Те зробив і я. Якщо вони були героями, то і я теж. Ну, чесне слово, вигукнув надзвичайно обурений Карлайл. Що далі? Бо Адіцея була напівлегендарною особою, якою ми можемо хіба що захоплюватися здалеку. Особисто я не беруся про неї судити. Але Самон, нагадаю вам, біблійний персонаж. Його зневажали як ворога, а вас без сумніву приймали як друга. А хіба мене не висміювали, не зневажали і не глумилися з мене щодня протягом усього мого життя тут ваші зарозумілі, зверхні, пустоголові люди? Відповів Дрішна. Його очі блищали злістю, а голос тремтів від раптової пристрасті. О, як я ненавидів їх, коли проходив, повз них на вулиці і розпізнавав по тисячі дрібних образів їхню пануючу англійську зневагу до мене, як до нижчої істоти, до чорношкірого. Як я жадав мов Калігула, щоб у нації був один єдиний шийний хребет, аби я зміг знищити його одним ударом. Я ненавиджу вас у вашому самовдоволеному лицемірстві, містер Карлайл. Зневажаю і цілком огидно ставлюся до вас з висоти переваги, яку ви ніколи навіть не зможете зрозуміти. Думаю, ми трохи віддаляємось від суті, містер Дрішна. Втрутився Карадос з неупередженістю судді. Якщо я не помиляюся, ви не настільки бестактні, щоб включати всіх, кого зустрічали тут, у своє прокляття. Ах, ні! Зізнався Дрішна, переходячи до цілком щирої відвертості. Хоча я ненавиджу ваших чоловіків, я люблю ваших жінок. Як можливо, що нація так розділена? Її чоловіки такі тупуваті й неприємні, а жінки такі кмітливі, співчутливі і здатні оцінити. Але іноді трохи дорогі, так? Зауважив Карадос. Дрішна важко зітхнув. Так, це неймовірно. Така їхня щедра натура. Моя субсидія, хоча була і досить значною, виявилася цілком недостатньою. Мені довелося позичати гроші, і відсотки стали нестерпними. Банкрутство було неможливим, адже тоді мої люди відкликали б мене. І хоч як би я ненавидів Англію. Певна причина робила ідею її покидання нестерпною. Це пов'язано з театром Аркадії, запитав Карадос. Ви знаєте? Ну, не будемо називати м'ядами. Щоб відновити своє фінансове становище, я почав спекулювати на біржі. Моя кредитоспроможність була високою. Завдяки становищу батька та репутації фірми, де я працював, я дізнався від надійного джерела і дуже рано. Що акції компанії центральна та приміська, а особливо відстрочені, обов'язково сильно впадуть через об'єднання автобусних компаній, що тоді було таємницею. Я зіграв на пониження і продав багато акцій. Вони впали, але частково. І я чекав. Потім, на жаль, вони почали зростати. З'явилися несприятливі фактори і поширювалися чутки. Я не міг здійснити розрахунок, і щоб утримати позицію, мені буквально довелося тимчасово використати деякі цінні папери, які мені технічно не належали. «Привласнення, сер. холодно зауважив Карлайл. Але що таке привласнення порівняно з масовим убивством? Саме так. У моєму випадку, однак, це було лише тимчасово. На жаль... Акції продовжували зростати, тоді у повному розпачі. Мені випадково довелося повертатися до Свонстеда трохи раніше, ніж звичайно. Потяг зупинився біля сигналу, щоб пропустити інший. У вагоні розмовляли, і я почув певні подробиці. Хтось сказав, що колись буде нещасний випадок, і так далі. І раптом, як за натхненням, я побачив, як можна використати цю обставину. Нещасний випадок, і акції точно впадуть. А моя позиція буде відновлена. Думаю, містер Карадос якось дізнався решту. Максе, збуджено сказав Карлайл. Чому б тобі не послати свого слугу за поліцейськими і не арештувати цього монстра на підставі його власних зізнань, без жодних зволікань? «Будь ласка, зробіть це, містер Карадос», – погодився дрішна. «Мене без сумніву повісять. Але промова, яку я підготую, пролунає від одного кінця Індії до іншого. Мою пам'ять шануватимуть як мученика, а звільнення моєї батьківщини буде прискорене моєю жертвою». Іншими словами, будуть заворушення в кількох незадоволених місцях, кількох нещасних поліцейських, Можуть забити палицями до смерті, а можливо, станеться й гірше. Такий варіант нам не годиться, містер Дрішна, відповів Карадос. І як ви пропонуєте цього уникнути? Спокійно і впевнено, запитав Дрішна. Дуже неприємно бути повішеним темного зимового ранку. Дуже холодно, дуже самотньо, дуже нелюдно. Це довгий процес, самотність та ізоляція. Думки про безсонну ніч перед цим, кат, закріплення рук і ніг, накидання петлі. Усе це може легко придушити уяву. Лише дуже дурна людина може спокійно поставитися до повішення. «Що ви хочете, щоб я замість цього зробив, містер Карадос?» Хитро запитав дрішна. Рука Карадоса стиснула зброю, що лежала на столі між ними. Без слів він штовхнув її вперед. «Зрозумів», – прокоментував дрішна, легко засміявшись і з блиском в очах, «застрелитися і зам'яти все, щоб догодити вам, відмовитися від мого послання, щоб уникнути розголошення судового процесу і погасити полум'я смолоскипа повстанської свободи. А також м'яко втрутився Карадос, щоб уберегти ваших порядних людей» від великої ганьби і щоб врятувати пані, ім'я якої не згадується, від неприємної необхідності залишити будинок і дохід, яким ви щойно її забезпечили. Вона без сумніву не шанувала б тоді вашу пам'ять. Що це означає? Операція, яку ви здійснили, була злочинною і не може бути визнана законною. Фірма, з якою ви мали справу, звернеться до суду, а гроші будучи прямо відстеженими, будуть конфісковані, оскільки законного обґрунтування не було. «Макс!» – гаряче вигукнув містер Карлайл. «Невже ти дозволиш цьому мерзотникові все-таки уникнути шибениці?» «Найкраще, що можна зробити з шибеницею, це обдурити її Луїса, відповів Карадос. «Ви коли-небудь замислювались, що скажуть про нас нащадки через сто років?» Звісно, я не прихильник повішення, визнав містер Карлайл. Насправді, ніхто цим не захоплюється, але ми йдемо і страчуємо. Містер Дрішна – небезпечна людина, яка заради спокою інших має перестати існувати. Нехай його варварські витівки кануть у забуття разом із ним. Недоліки розголошення його подвигів набагато переважають будь-яку користь. «Я вирішив. Я зроблю, як ви бажаєте», – відповів Дрішна. «Дуже добре», – сказав Карадос. «Ось чистий аркуш паперу. Вам краще написати листа комусь, пояснивши, що фінансові труднощі, в яких ви опинились, роблять життя нестерпним». «Але ж ніяких фінансових труднощів зараз немає». «Це зовсім не має значення». Це буде списано на галюцинації і сприйнято як показник стану вашого розуму. Але які гарантії, що він не втече?» Пошепки запитав містер Карлайл. «Він не може втекти. Його особистість надто відома». Спокійно відповів Карадос. «Я не збираюсь тікати», – промовив дрішна, коли писав. «Ви ж не думаєте, що я не передбачив такої можливості? Чи не так?» «Все одно!» Бурчав колишній адвокат. «Мені б хотілося, щоб була колегія присяжних. Одна річ – засудити людину морально, зовсім інша – зробити це майже буквально». «Все правильно», – запитав дрішна, простягаючи написаного листа. Карадос посміхнувся цьому визнанню його проникливості. «Цілком відмінно». ввічливо, відповів він. «Є потяг о 9.40. Вам це підходить?» Дрішна кивнув і підвівся. Містер Карлайл відчув сильне внутрішнє занепокоєння, ніби повинен щось зробити, але не міг зрозуміти, що саме. Наступної миті він почув, як його друг щиро дякував гостю за допомогу у справі індосківського напису, коли вони йшли разом по холу. Потім двері зачинилися. «Я вірю, що в Максі є щось позитивно надприродне часом». Пробурмотів сам собі, збентежений джентльмен. Кінець роману. Дякую за прослуховування.